الرحيم الحمد لله على الانعام بنعمه الايمان والإسلام احمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على النبي المختار محمد والال والأصحاب حملة السنة والكتاب وأشهد ان لا اله الا الله و صالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وامام المتقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حقيقه ketika mambo mbayo muslimu huendelea kujifunza na kupata maelekezo mbalimbali ni katika maneno ya Mola wake Subhana wa Taala ndani ya Qurani Allah Subhana wa Taala anatuwambia wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha na ikiwa mtazi hisabu neema za Allah Subhana wa Taala hamuwezi Haiwezekani mtu yote akaweza kuzidhibiti neema zake. Ukiziangalia neema ambazo mula wetu amezitawanya kuto sisi, hakika utaziona ya kwamba ni neema nyingi sana. Yaani ukweli kabisa neema hizi mwanadamu hawezi kuzidhibiti. Lakini katika nyakati hizi fupi za asubuhi hii kama walivyohariri wanawazuoni wametueleza ya kwamba anna an-ni'ama laha usulb kwamba nema zina misingi kuna misingi ambayo hii inaambiwa imedhibiti neema zote yani misingi hii ndi ambayo kwenye hii misingi ndani yake yatafarru an-ni'ami kuliha ndani yake ndipo ambapo Zinatoka toka zote kwa jumla yake fahmini usuli niami neema miongoni mwa msingi ya neema mikubwa sana wa kwanza kabisa ni al-imani msingi wa kwanza kabisa katika neema ni imani imani ndio msingi mkubwa wa neema kwa kutokana na imani yahsulul insanu al-janna wan-nar kwa msingi wa imani mtu anaipata pepo na vile vile anapata moto kwa maana ya kwamba anapoipata imani ya kumwamini Allah ya kweli anaingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala anapokosa imani ya kweli anakwenda kuupata moto wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa imani ndiko ambako panapatikana almu'minu walkafir Panapatikana muumini wa kweli na anapatikana ambaye ni kafiri aliyapinga neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa imani anapatikana yule ambaye ni taqiyyun wa shaqi au sa'idun wa shaqi muema na vile vile muovu na ndiyo maana Allah subhanahu wa walakin qulna aslamna walamma yadkhul aliman fi kulubikum mabeduu walisema sisi tumeamini yani kwa maana tumekuwa na iman sasa tunaweza tukaingia kwenye mapambano na sisi tukawa katika wale ambao tunaweza kugawiwa ngawira tukawa tunapewa mali na sisi na sisi tukawa na hadhi na nafasi kama walivyokuwa nayo na wengine allah kaambia ولكن لم تؤمن لكن ينني هم جميع قال الاعراب امننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا سميني sisi tumjisalimisha tu tumjisalimisha kama ndio jisalimisha wengine tumeslimu kwa sababu daraja la iman ni daraja ambalo ni murtafiu daraja la juu zaidi semeni tu mmeslimu mmeingia katika في قلوبكم na bado imani haijaingia nyo kwa nyoyo zenu. Kwa ndani ya msingi huu wa imani. Kwa msingi huu wa imani ndipo ambapo mtu anaingia katika daraja la juu tena manzile ya juu kabisa manzile ya imani kwa maana mtu anaitwa ni mu'min. Na utaona katika daraja hili Allah Subhanahu wa ta'ala katika sura Tufatir ameyagawa tena madaraja ya waumini. Kuna wale ambao ni sabiqun bilkhairat. Kuna wale ambao ni muktasidun. Kuna wale ambao wanakimbilia mambo ya khair, yani wako madaraja ya mbele huko. Na kuna wale ambao ni wao kazi yao ni kuyatenda matendo ambao ni ya wajibu. Na wale ambao ni wambele zaidi, ni wale baina ya matendo ya wajibu na matendo ambao ni ya sio ya wajibu. Hao hawa, hawa ni katika madaraja ya watu wenye imani. Sasa mtu kupata imani ni moja katika nukta tulintilak ya kuenda kufikia katika madaraja ya juu kabisa ya kupata janna ya Allah Subhanahu wa taala na huku ndiko ambako mtu anaingia kuwa taqiyyun kuwa ni mcha Mungu anayemgopa Allah kuwa ni mtu mwenye khashia mwenye kumgopa Allah Subhanahu wa taala na kuendelea juu kwa sababu amefikia katika neema kubwa neema ya imani na sio hivyo tu zangu pia wakaeleza mambo mbalimbali kuhusiana na imani moja ya njia ya mtu kumpata iman ni kukisoma kwa kusoma Qur'an wa tadabburu mima fihi katika moja ya vitu vinavyoweza kumsaidia mtu akaifikia daraja au akaifikia neema ya iman ni kuendelea kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndani ya kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imani yake inazidi qala kwa waumini wa kweli ni wale ambao pindi inaposoma Qurani yanaposoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ni moja ya mtu kufikia imani daraja kubwa hili la neema ni kukisoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa umakini kukisingatia kuangalia kila ambacho anachokisoma na tadabburi ya Qur'ani kama wanavyosema pia na wazuoni tadabburi ya Qur'ani siyo kusoma tafsiri za Korani kama wanavyodhania baadhi ya watu mazingatia ya Qur'ani sio eti kusoma tafsiri hapana kuna kuisoma tafsiri kuelewa haya, alafu kuna kuizingatia Kwa baada unaotoa ule ufahamu ambao umeupata kupitia tafsiri ile unautoa uwelewa, unauleta uwelewa ambao umeupata kutoka katika ile tafsiri ulioisoma hiyo ni miongoni mwa tadaburi ya kuizingatia Qur'an lakini vile vile katika sehemu ambazo zinazoweza au katika vitu ambavyo vinaweza kumsaidia mtu eh, kufikia katika daraja la iman ni albia mazingira mazingira ni sehemu ambayo inayoweza kumsogeza mtu kufika daraja la iman na hasa hasa kama tunavuambiwa watu kusuhubiana na watu waliokuwa wema watu kukaa katika mazingira ambayo inatamkwa Qurani kwa, Qur kwa sunna ya Mtume wa sallam pana tamkwa maumo mbalimbali ya kidini vitu kama hivi vinampelekea mtu kusogea imani yake alikuwa ametoka lakini mazingira alionayo yanaendelea kumkumbusha yanamkumbusha akhira yake yana mkumbusha adhabu kali ya moto wa Allah subhanahu wa ta'ala anaingia na hofu kwenye moyo wake anaingia na hofu kubwa ya kuogopa muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na mazingira mabaya mabaya yale, watu wabaya, watu washari, watu ambao hawatamki maneno Allah subhanahu vitu hivi au mazingira haya yanajalia mtu huyu imani yake inazidi. Tofauti na mtu anapokuwa fi bi'ati na'ia, anapokuwa katika mazingira ya mbali, anapokuwa na mazingira ambayo hayatajwi kabisa dini Allah subhanahu wa ta'ala. Mazingira yale huwa yanabadilisha sana mwanadamu. Ndio maana pakaambiwa al insanu ibnu al ni mtoto wa mazingira ni mtoto mazingira kwa hiyo ya kwanza kabisa ambayo ni katika misingi mikubwa ya ya neima, ni al iman mtu kuwa na iman au kufikia daraja la kuwa na iman lakini pia katika misingi mingine ambayo ni katika misingi mikubwa ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala kama unavyotaja wanawazuoni ni msingi unaotajwa alafia tu ni afya na sihha afya yako ile ule ni katika msingi mkubwa katika msingi mkubwa ya neema ni mtu kuruzukiwa afya hii afya ambayo uko nayo wewe ni katika msingi mkubwa sana wa Nema. kiasi kwamba ukaweza kupumua ukaweza kutembea ukaweza kufanya harakati zako kwa msingi huu ukaweza kufanya ibada, kwa msingi huu ukaweza kufunga, kwa msingi huu ukaweza kwenda kufanya ibada ya haji na kwa msingi huu ukaweza kufanya mambo chungu mzima. Visimamo vya usiku na vifanya ukiwa na afya, Qur'an unaisoma ukiwa na afya, ya macho, masikio nasikiliza mambo mazuri. Huu ni msingi pia mama wa kuweza mtu kutambua nema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Hame ya kwamba neema tani mahbunun فيهما كثير من الناس mbili wamepunjwa watu wengi sana neema mbili wamepunjwa nazo watu wengi sana akatamka ya kwanza kabisa ni asihhatu ya kwanza kabisa ni afya watu hawajui kuitumia afya yao watu hawajui kuilinda afya yao na hasa afya kumsaidia yeye afikie daraja la kuwa ni mwenye imani afikie daraja la kumcha Mola wake Subhana wa Taala afya hatuichungi sisi afya yetu sisi afya zetu hizi tunaziendeshanaendesha tu kwa utaratibu wa mazingira na kwa utaratibu wa mazoea lakini ukweli wa mambo ni kwamba afya ni moja katika vitu vikubwa sana utawaangalie maswahaba ridwanullahi taala alaihim namna walivyokuwa wakitilia umuhimu jambo la afya bali walikuwa wakati mwingine na mnawao katika kuendelea mazingira ya mili yao utaona ni hali moja kubwa sana kiasi cha kwamba walikuwa wengine wanaweza wakashinda ule wakati wote yanaukaa akala mara moja akala mara mbili na yote hayo ni kwa sababu yanini? ya nini ya kuweza kuhifadhi nguvu kwa ajili ya kusoma chukulia mfano matabi, ina wale mataabi na wale wanafunzwa wawili ambao walikuwa wakisoma katika halakati mbalimbali wanaotajwa katika mbalimbali za kielimu wanaotajwa na historia ya kwamba wanafunzi hawa kwa namna walivyokuwa najua afya yao wanajua umuhimu wa siha walizokuwa nazo walikuwa wakisoma katika halakati huko lakini hawaachi jambo la kuhifadhi jambo la chakula yani kula kwao wanakula lakini kwa kiwango ambacho kinawanyanyulia nini kinawanyanyulia nguvu ya kuendelea kusoma lakini chunguza maisha ya leo hii tulionayo sisi. Bali achilia bali endometriosis, bali hata wale ambao akhbarun naqalat wal watu walivyokuwa wanajulikana namna wanavyokula, uwezo wao wa kula, mtu anakula anashindwa kunyuka, mtu anakula mpaka vimbewa mtu anafanyaje? Jinsi walivyokuwa watu wa wachungi, eh, hawachungi nidhamu ya chakula kwa ajili ya afya yao. Lakini kikubwa ni kwamba wale vijana walikuwa wamjiwekea ratiba yao kabisa Kama muda huu ni muda wa kusoma muda huu ni muda wa muraja muda huu ni muda wa kuhudhuria halaqat na muda huu ni muda wangu wa mimi ya wa kupata riziki yangu panatajwa ya kwamba yaumnal walitoka katika halakati zao kusoma wakapita sokoni wakanunua samaki mbichi au samaki wa bichi kama walikuwa watatu vijana wa wale walipofika ndani kwa kuchelewa wakajikuta muda waliofika ni muda wao kuanza kufanya nini muraja akikuta hivi kwamba hu muda sasa hivi ni muda wa kufanya muraja wakaweka samaki pembeni wakala kufanya muraja walikuwa vijana watatu wakafanya muraja wanamaliza muraja wanasikia suratu alfajiri wakaondoka wakaenda kusoma wakaenda mskitini na baada al-fajri halakati zinaanza tena zinaenda hizo halakati za ilmu zinaendelea wanasoma wanahama hapo nahamia wana hapo wanahama wana hapo nahamia wana hapo mpaka inawakuta dhuhur a imeingia kwao wakaswaiti na dhuhri muda ule tena kwa darasa zingine mpaka alasiri alasiri nafika Halakati za alasiri tena mpaka magharibi wanatoka magharibi tena wanaingia isha kuna halakati jumla yaliyasoma wa yote watakana jioni tena wayarudie ukafika muda wa kurudi nyumbani wanakuta tena ni muda vile vile wa kufanya muraja wakafanya tena muraja wao mpaka siku tatu yakula zao na kula vyo, vyo kawaida tu ambavyo vinawatia nguvu ndio kusoma siku ya 3 nakuja kukuta yu wale samaki wameoza wameharibika historia inasema ya kwamba vijana wale kwa kuhifadhi neema ya chakula waliwala wale samaki waliokuwa wameoza wakwala hivyo hivyo ili wasitupe kile ambacho wamekipata lakini kikubwa cha kuzungumzo hapa nini namna gani walivyokuwa wakipanga ratiba zao lakini pia walijiwekea muda wao maalumu wa kupata riski yao tofauti na sisi tofauti na mazingira ambao tuko nayo eh kuna swala la chakula afya zetu sisi bado hatujao makini katika kuzihifadhi leo tunaona kuna baadhi ya vijana mtu anakula chakula kimilala siku tatu 4 kimilala siku 3 4 yaani cha baridi petiliza paka chakula kinapata uvundo juu kinapata ukungu hivi wanafunza wanakuambia hapana mimi nakula tu eh yeah. mara kumtokea ya kulaumu vingine kwa katika moja ya misingi mikubwa ya kuhifadhi neema Allah ni afya ukikosa afya ukikosa afya hiyo kuswali hutaweza kusoma hauto weza hata kwenda chooni pale kuchuchumaa kwa sababu afya yako hukuijali na afya katika moja kikubwa njia yake ni vyakula tu na mazoezi na vitu vingine lakini kikubwa ni chakula mtu akajipangia utaratibu mzuri wa kula chakula chake. Na hapa pia kuna riwayati nyingi zinatajwa, kuna kwa habari kama ilivyotangwa na vitabu mbalimbali vya watu ambao walikuwa wakikithirisha wana kula. Wanakula vingi sana na yakawakuta makubwa paka wengine wakafikia kufanyiwa eh, upasuaji wengine kutolewa madudu katika matumbo kwa sababu walikuwa ni watu wamekithirisha toa la kula yani usimwambie anakula bila nidhamu kwa moja katika njia nzuri ya kutusaidia tuweze kuwa na nguvu katika ibada zetu zote ni jambo la adhi na msingi wa na mwisho ni ali ilmu msingi wa tatu na mwisho au msingi wa ni ilimu katika misingi ya neema ni ilimu hii kwa elimu ndio natoka kwenye ujinga unaingia kwenye maarifa kwa katika kuelewa jambo unakuwa unalielewa Unakuwa unajua hii ni haramu na hii ni halali na hii ni sunna na hii ni bid'a na hii ni tauhid na hii ni shirk. Kwa elimu elimu kusaidia wewe kujua lipi uliyoagizwa na Mola wako hili wajibu na lipi umeagizwa na mtume wako hili wajibu na ni lipi na mtume wako na, na Allah subhanahu lakini sio la wajibu. Kwa elimu naangalia wale wote waliopotea katika firaq makundi mbalimbali kwa sababu ya jahalu kwa sababu ya ujinga Ima katika itikadi Ima katika fiqh ima katika tarehe ima katika mambo makubwa makubwa walipotea kwa sababu ya kukosa elimu tasa wele hii hapa wajifunza walau kwa siku msalimu mmoja na hifadhi misalimu miwili wasoma itumie ilmu hii fursa hii itumie usicheze sikomarkazi wenu mwetu kwa siku mbili tatu mtu anasoma misalimu mitatu kwa siku tatu nne nasoma misalimu mitatu minne anamaliza a kaendelea na maisha yako bali wengine unapitisha kabisa wiki nzima. Wao nasoma Qur'ani tu basi. Mtu amekuja alikotoka anataka kusoma dini anafanyaji, Anasomeshwa kitu kidogo tu. Au hapewi vile vitu ambao vinavyoweza kumsaidia katika maisha yake elimu kumbe lini? Sasa wewe kwa siku labda wasomeshwe mimi katika misingi vitu viwili vitatu. Bado pia wasembea kwenye hili. Haya yakija kuondoka ndio utakuja kuelewa nini umuhimu wa elimu. Neema kubwa ni elimu mjinga mwenyewe atakao ene mjinga yani ule mjinga mwenye anasema naye ana na hakuna tusi kubwa la mtu mjinga Kumambia kama wewe ni mjinga huna elimu taka mtu mjinga kumwambia wewe huna elimu mjinga tu hawezi kukuelewa na atakomea maneno magumu sana lakini ukimwambia mashaallah una una maarifa na elimu kufurahi Kuyo katika kitu ambacho mjinga ujifakhirisha nacho ni elimu na katika kitu ambacho ukidharau kwenye nafsi yake mwenye elimu ni ujinga hii ni neema kubwa ndugu zangu kwa elimu utamjua mola wako Subhana wa taala kwa elimu utamjua mtume wako utajua historia ya uislamu wako utayajua mazingira unaoishi ni namna gani uishi katika misingi ya dini lakini kama huna elimu ya sheria huna elimu ya kumtambua mola wako utakuwa kama vile kalbahima kama vile mnyama unajiendea tu unajiendea unafanya kwa mazoea na msingi wa mwisho pia ni umalizie ni azzamanu wakati katika misingi ya neema ni wakati wakati, wakati huu huu ambao umri wa maisha yetu ni katika kitu ambacho ni cha muhimu sana alwaqtu aw fasumauni tabihi wa arahu ashal alayka ma yadhii wakati bwana wakati huu ni katika vitu vya muhimu sana kama ninavyosema mara kwa mara kadri tunavyosogeza pumzi zetu hunaelikia kwenye kaburi iktiraban. Ni yani kazi tunavyoenda mbele ndivyo tunavyokuribia umauti Umri wetu unasogea, unasogea, hautarudi nyuma. Kwa hiyo kama wakati wako unauchezea, kama wakati wako unauchezea, unaharibu tu. Unasema niko bizia nafanya hivi nafanya hivi. Ushidani mbele ndio utapata afuweni aslan. Leo una macho una vizuri unaweza kuona mpaka kule waona. Ukishafikisha miaka 45, Hamsini 40 ngabi hiyo nguvu ya kutazama tena hauna. Sasa hivi wewe una nguvu ya kuhifadhi mistari hiyo, miwili au msalimitatu. Ukishafikisha miaka 40 na 30 ngapi na kuendelea, hiyo nguvu tena inapungua. Hautakuwa na uwezo huo tena. Ulikuwa na uwezo wa kutembea hapa mpaka kule. Itafikia kipindi hautoweza tena. Sasa unaona kama umri na wakati wako. Kitu cha sana Kukitumia katika manfa ya maisha yako. Wewe hapo wengine kuna vingine vijana ambao hajoaoa. Allah hajemruzu ku jambo hilo hajafikia kwenye hali hiyo lakini wamkutandoka ghafilika ghafil. Hala majukumu. Hala majukumu yote. Na walioitamani majukumu haya sasa yanawafikia ule mashingo. Wale waliooa nao pia sasa wanaona kabisa kama ndoa kuna wakati zina zinawabana, zinawashughulisha mpaka kuna mambo ya msingi kilimu kielimu alitamani ayafanye ya lakini kwa sababu ya ndoa yanamshinda tena. Ndiyo bali niwaambieni kati kauli ni kwamba elimu hii ni bora uiwahi mapema kama alivyo alikiri Imam Bukhari Iwahi mapema, muda wakuwa zakira yako ubongo wako uko haadhi ruko vizuri na nguvu unayo itumie wakati huu usisubiri tena baadaye wallahi tahina wakati tulionao ni kitu cha muhimu sana kuutumia katika vitu vyenye manfaa wasiokuwa na wakati na uharibu ovyo ovyo mwenye wakati na kujua wakati utumie katika njia nzuri jiwekea ratiba yako vizuri weka muda wa kusoma na wewe mwenye kuhifadhi na kufanya muraja na weka wakati wako pia kutafuta maisha yako lakini pima muda wakutafuta maisha muda wa kulala muda wa kupumzika muda wakula muda waswala muda wa elimu kipi kingi utaelewa kama muda wako una unautumia kwenye manfaa au naotumia kwenye mambo ambayo ni mubaha. Tumoombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa katika wale ambao wenye kuzijua neema zake na kuzihifadhi. Tumoombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa katika wale ambao wenye kufanyia kazi yali ambayo tunyasikia na kuyafanya na kuyafahamu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jamein. Walhamdulillahirabbil alamin.